Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Alhamdulillahirabbil alamin wa salli wa sallim ala mab'uuthi rahmatil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul ulqadati min yafqahu qawli wa ba'dahu. Ovo je naše treće izlaganje iz siry Abu Bakra as-Siddika. U prethodna dva darsa govorili smo o životu Abu Bakra as-Siddika prije islama. A zatim u prošlom predavanju smo pokrili otprilike cijeli govor o životu Abu Bakra Sidika e, u Mekki, znači za vrijeme primanja islama. Zatim boravak odnosno ono što se zbilo, odnosno ono što mi znamo, e, životu Abu Bakra Sidika vezano za taj period do hidjre i to je negdje otprilike gdje smo se zaustavili. Prošli put je Luka ko elda kaže jedan sažetak e, govorili smo o islamu Uh, majke Ebu Bakra, da pa smo rekli da se ona zvala, odnosno imala nadimak Ummul Hayr i da je primila Islam nakon onog poznatog incidenta kojeg je zabiližila u u svom sahihu, iz više verzi, odnosno ima više rivajeta, ta predaja, nismo sponjeli jednu od Ali bi Abi i Taliba, da je poslanik, sallim, da su nasrnuli na njega, odnosno da je Ukub ibn Ami Mu'id nasrnu na njega i da je Ebu Bakra Sidiqa zaštitio, da su ga pretukli i da je, jer Ebu Bakra Sidiq onda pitao šta je s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, i onda otišao sa svojom majkom do poslanika sallallahu alejhi i kad je ona vidjela tu ljubav među poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Abu Bekra sidika i tako primila je islam i usgovorila šehadet, usgovorila šehadet, pa smo kazali jednu veliku faydu istoga, to je da čovjek kad mu se desi neka teška situacija, da ga, ga snađe neko teško veliko iskušenje, da obično iz tog iskušenja izrodi se neki hayr odnosno Allah te barekve taj el podari neki neku blagodat, u ovom slučaju to bio islam Ebu Bakrove, Ebu Bakrove majke, pa smo nesto tako ukazali da je Ebu Bakara Sjedik prvi od onih koji su oslobađali robove, da je prvi od ashaba koji je žrtvoval svoj imetak u cijelosti. Znači, Ebu Bakara Sjedik nije kam kad je u pitanju žrtvovanja na lam putu. Znači, to je njegova razlika među ostalih ashabama. Znači, da nije bilo nikakve kalkulacije kod njega, jel, joj, šta ću za familiju, jel, daću mu sad malo pa neka moraju moj živitaj. Ne, kod Ebu Bakara Sjedika bilo sve. Još jedna bitna napomena jeste da je Evo Bekara Sjedik davo odakle. Da nije imao stalni izvod primanja, što je ono bitno. Znači Evo Bekara Sjedik nije imao stalni izvod prihoda kad je počela mislija Islama prvi 13 godina u Meki, nego je trošio stvari one zalihe koje imao u šteđevinu, bih bih Jer kaže nam je smavin tebi Bekara, je došao u poslanik sa osedljem sa ideom Islama, Evo Bekara Sjedik imao 40.000 dirhema kod sebe, u svom posjedbu, da bi kad je hidracio Allah nas hidraj mu bakra sidika poslanik asallallahu alejhi ve sellem ponio 5000 nema e, sa sobom, nema ostavio ništa, Nima ni ostavio ništa. I to otprilike je sad taj momenat kad smo kada nećemo govor detaljno sir o o, o hidrijemu bakra sidika, ja sam mi to pokrili onda u tri izlaganja sirije poslanik sallallahu alejhi ve smo detaljno govorili je li pripreme za hidru, zatim sam put hidre sve ono što se desilo na putu izbeđu Meke i Medine i naravno onda doćek poslanika s.a.v. jebu Bakra u Medine. Ono što je bitno napomenuti jeste kuranski ajci suret Teube gdje ga Allah tebara kevoteala ostavljava sa thanijeth neyn idh huma filgar da je u Bakr jedan od dvojice, odnosno drugi od dvojice idh huma filgar, kad su njih dvojica bili u pećini. I dan danas se to poznato u Mekije, znači tarikul hijjera, odnosno od centra Mekije odnosno mjesta gde se nalazi kaba danas, tu je u stvari oko Kaabe, su bile sve kuće, odnosno svi ljudi koji su živjeli u Mekisu, boravili tu. Danas se naravno to nasilje proširilo i tako dalje, ali je poznat taj put i dan danas prema brdu, prema brdu, jeli, Zaro Theur, gde se nalazi pećina, pećina Theur, i dan danas se to zove, jeli, put Hidjre, ljudi koji žive dole, koji odlaze dole i tako dalje, znaju kojim je putem poslanik sa Oselem, zajedno sa evom blakvom veseljnikom, prošao do tog brda. Inače je to brdo I dan-danas stoji na istom mjestu gdje je stao zanimljaka sa osedljama i na njemu, na vrh tog brda, s druge strane, nalazi se garu Theor, neprohodno i do dana današnjeg, znači onaj koji je da se poprije gore, prvamo pilke dva sata, kazao koji su se penjali, ne znam, nisam išao, nebo oni koji su penjali se na to brdo, kaj je da treba dva sata da se prijeđu te masivne kamene. Jel, to, to je ono krupno kamenje i tako, jel bi nema nekog puta specifičnog da se dođe i dogode, nego se mora biti izuzetno oprezan, polahko i tako da se dođe na mrhitovog brda. Uglavnom, to je ta pećina i dan dan se nazne istom mjestu, koji spominje Koran i Huma filgar, kad su njih dvojica bili u pećini. Šta, zašto spominjanje onog koranskog ajta? Zato što je to jedini koranski ajta u kojem Allah na ovakvom specifičan način oslavljava jednog ashabu. Nema ni jednog ajeta u U kojem Allah spominje Hidru poslanika selem asellem, još jedna bitna napomena. Umecen ni ne razilazi i popitao toga da je Abu Bakr sedik taj koji je upečen. Bio snip. Znači nema drugog mišljenja. Ne kaže ima neki kaže da je bio Omer, neki kaže da je bio Ali, neki kaže ne ne ne. Svi kažu da je bio Abu Bakr sedik. Zašto? Al'a zato što ima hadis kod Buhariju, njegovom Sahih hadis od Aisha radijalullah ta'alaha, u kojem ona kaže od kako ja znam za sebe ja sam u Islavo, odnosno znači moja familja u Islavo, rodila sam išao u Islavo. Pa je poslanik sallallahu dao ljudima dozvolu da se iseljavaju u Medinu. Jer Hidra je, je trajalo nekoliko mjeseci, nije to otišlo sve za jedan dan. Nego nekoliko mjeseci su ljudi išli u Medinu, pa je Ebu Bekore se dik odlučio da se iseli. Pa je kazao Allahom poslanik sallallahu dao dali mi daješ dozvolu da se ja sa svojom famili iseli, iseli u Medinu. Pa mu je poslanik sallallahu kazao da sačekam. Sačekao u ovu okrenu. Pa uvakre kao da je osjetio jel, da bi to moglo biti ono što on priželjkuje. Da on bude pratilat poslanika sa svem ulicima. Pa je počekao, pa onda nam kaže, ajše, da jednog dana, u to je bio mjesec sefer, 13. godine po poslanstvu, ponedjeljak. U vremenu kad je bilo sunce u zenitu, odnosno kad je bila najveća žega, kad ljudi načene hodeju, kad spavaju, kad odmaraju, vidjeli smo kako se približava jel, neki insan našoj kući. Pa smo u pohodu prepoznali da je to poslanik sallallahu alihi wa sallam, a onda kad je ušao u našu pucu za tražve da svi izađemo, pa je Abu Bakar kazao, je samo tvoja familija, Allaho poslanić, nema niko od od stranaca, možeš biti otvoren, pa je onda kazao, uzri ne li bil hijjra, dozvoljeno mi da učinim hijjru. Sad gore Abu Bakara Siddiqa. Abu Bakara Siddiqa pita, e suhbe ja Rasulallah, hoću li ja biti tvoj pratilac, pa mu kaže poslanik sallallahu alihi wa da, suhbe ja je Babakar, ti ćeš bit Pa je ovom da Ebu počeo da plaće, da Aisha kazala, nikad nisam videla nekog da plaće od sreće, do tad nisam videla da Ebu se nikada da plaće. Ono što je zanimljeno je da je Aisha ovdje ima šest godina. Šest godina ima. Od curca od šest godina tad, međutim vidiš, na osnovnoga što nas zapamtila, ona prenosi naravno sada kad je starija, ali vidiš da su ta djeca tad bila daleko izrelija od današnje djece. Na osnovu svega ovoga, njeni reči i šta ona govori, pita, vidiš djecu danas o šest godina kad pričaš s njima, prilike vidiš nakon su oni Stepan. Nisu to djeca kao što su nekad bili. Zašto? Zato što je sistemi i društvo u kojem su oni uđeo bio drugačiji. Zato bitna stvar za nas. Ne smijemo mi njih suditi kroz, kroz nas. Ovo ti su to, koji nisu isti. Znači, društvene okolnosti, prilike i sve ono što je tad bilo, nije ni nalik od na ovo danas. Zato su oni bili puno z puno drugačije, oštrumniji i tako dalje od današnje generacije koja je ovakva pa jest kao što znaš. Jer zbog toga Išar od Jel Laotana na ovakvu precizan način nam prenosi hijđu poslanika srla o srnem, odnosno te momente u kući koje se odvijaju, u kući Ebu Bakara i Sjedika, i onda naravno poznati događaj da Ebu Bakara i Sjedik šta? Šta je tad kazan u poslanik srnem? Govorili smo to. Ima dvije deve. Ima dvije deve, jes, Ebu Bakara i Sjedik pripremio dvije deve. Ude isto tako jedna osobina Ebu Jel, priprema. Strategija. Jel, nije mu kazao, Allah oposla, dosađivao poslan posl X-8. Hoće li pripremi deva, Allah oposla, čuli hranat, hoće li, vako, li Nema potrebe za tim. Skon taš sam, vrati, še treba. Kožu danas ti odi, mahom dosađu. Imam hiljadu maraka. Ne znam bil napravio bunar, ne znam bil dao me, ne znam bil dao me, ne znam I smara onde storcu ljudi, on pita o tome. je bio. Gdje se srce otvori to odadnije i reši se Ne moji smarati ljudi oko sebe. Šala, kakav je tvoj nije, tako ćeš biti nagrađen. Nema niko potvrda i daje, prijemljeno ti, nije prijemljeno, uđenete, nećeš uđenete, tako dalje. Nema toga. Da vidiš razliku među te generacije i današnje generacije. Smarači i tamo generacija koji su vilje, oštromni ljudi. Sam skon tada stvar. Za, idemo na hitru, činimo. Koliko? Često, pa deskrenate ako spusne, pa nećemo pješki. Sma se pripremiti. Deve na hrand, ugojiti i tako dalje, da izdrže to putovanje, da nam bude lijepo. E tako je Bok Veselik u premiju dvije deve. Hvode e, vidiš njegovo oštraumnost, dalekovidnost i tako dalje. E, le, kada je posljednjih soselemu to kazao odmah, hajalao, posljednji će ima dvije deve jedna tega. A onda nama posljednjih soselemu neka, ja ću jednu platiti. Zašto? Da bi imao kompletnu nagradu hijdjari da njemu pripadne kompletna nagrada. Hidrije pa tako i bilo, evo da se Dik mu dao jednu devu jel, na odgođeno plaćanje. Ovdje isto fajda fikska da je dozveno na odgođeno plaćanje pravati robu čovjeku. Jel. Na odgođeno plaćanje da prodava čovjek kada ti će njeno u, u, u dogledno vrijeme, je u potpun cijeno odnosno platiti robu koju sam, ja sad, koju sam ti ja sad dao. Uglavnom taj put Hidrije smo spominjali detalj, jel, da je traju nekoliko, odnosno dvije hefte, možda čak i više, da su krenuli prvo južno, a zatim su krenuli prema Đ i sevena zaputle se prema prema Medini. Ono što ćemo danas govoriti o Abu Bakr as-Siddiku jeste taj Medinski period, odnosno cilj Medinski period koji je otprilike neki 10 godina i s tim ćemo završiti ono što smo spominjali o Abu Bakr as-Siddiku u Siri poslanika sa se. U narednih 7 ili više predavanja govorćemo samo o Abu Bakr as-Siddiku kad je postao halifa i u te dvije i 1/2 godine njegovog filafeta ili koliko već. Načo sljedeći put već počinjemo govor o Abu Bakr kao halife. Nećemo govoriti kako je izabran, zašto Zato što smo to govorili već, kako je bila izabran za halifu, nego ćemo sad govoriti o Alijinoj prisegi, znači sljedeći put, priseg Alibnavi i Taliba i naravno usamina vojska, usamina vojska koji je postanik sa osrednjem trebao da pošali na, na Bizant, I od tog momenta, znači u sljedeći heftep, pa nadalje, govorćemo ćemo samo o periodu hilafeta Ebu Bekra Esedika i naravno do njegove smrti. I to će u upri, prilike biti, jel govor, negdje do Ramazana. Nadam se, mičala ćemo da ćemo uspjeti završiti do, do Ramazana. Dakle, danas, medinski i medinski period kad je u pitanju Ebu Bekra Esedik i spominat ćemo danas hadise iz Buharije koji govori o vrijednosti Ebu Bekra Esedika. Ovo danas u prvi dio, odnosno prvih 20. minuta bit će mahom ponavljeno onoga što znamo. Obzirom da ste inšala sve zapamtili, nema zgorijeg jel da, inšala ovako se samo podsjetimo na te neke stvari koje smo mi nekad ovdje spomnjali. Tako da je prva stvar, taj medinski znači period, odnosno dolezak u Savu Medinu i tako dalje, moravak u Medini, prva bitna stvar jeste bila bitka na, na Bedru. Znači bitka na Bedru da je poslanik s.a.v. kad je izašao sa ashabima da presretne onu karavanu Ebu Sufjanovu, da su čuli, odnosno da je Korejiš čuo za njihov izlazak iz Medine, da je bilo tri stotine i nešto boraca i da su oni podigli veliku armiju tada, a to je više od hiljadu boraca, sada je hiljadu i nešto ljudi, koji će se sad susreti sa vojskom Mohameda sallallahu alaihi wasallam. U stvari je sad ovo prva bitka, e, muslima nemaju sad nekog posebnog iskustva, nisu ni posebno opravljene za tu bitku, šta više nisu ni nadali bitci. Oni su u stvari htjeli da presetnu u karavanu i da uzme onu robu, su na metak koji je u stvari njihov izmeke samog Ebu Sufjan digo i ubacio go u svoju trgovačku karavanu za šan. Nisu se oni nadali bitci, ali nažalost odnosno po njih tada iz njihove perspektive bili su svojčeni sa bitkom. Bili su svojčeni sa bitkom pa poslanih sallallahu alaihi wa Prva osoba koju referira tad, šta da uradimo? Odnosno, sad moj bit će, rad, odnosno, bit će bitka, šta ćemo? Prva osoba koja se obraća Ebu Bakara Sidika. I ono što je bitno za nas. Znači, prva osoba koju se poslanik sa se sve obraća i traži njegovo mišljenje, jeste mišljenje Ebu Bakra Sidiha. Pa ga Ebu Bakra Sidiha podrži poslanika sa osebnom. Allaho, poslanića, nema traži što skirati, ali mi smo uz tebe. Odnosno, sad ovo je muhađar. Ebu Bakra Sidiha je uz od prvog dana. I poslanik sa se osebnom u stvari ne sumnja o njegovo lojalnost, nego hoće da drugi čuju to. Drugačije je kad drugi kaže nešto za tebe, nego da ti dođeš i kaže za sebe sam. Ne je se dik es-Siddik istupa pre ljude i govori poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a ti nas znaš. Mislimo tako i tako i tako, je Prošli smo sve zajedno. Tako da je ovo sa što nam slijedi nije nije jel, za nas nešto strano i nemoj se nemoj se za nas bojati. Onas su uste bez. Zatim Omer ibn al-Khattab, a on da poslanik sallallahu alejhi ve sellem traži je šta mišljenje i ensarija, ozbiljno da su oni brojni i onda znamo poznati govor je l Sa'd ibn Muaza, Sa'd ibn Muaza prije bitke na Bedru, i naravno onda se započela bitka, da su muslimani odabrali mjesto, specifično mi smo govorili o 17. kao bitca na Bedru, tako da nećemo sve ponavljati, da su muslimani odabrali Bedranska vrela, da su i zatrpali nakon toga, povukli se i da su dočekali spremno je l vojsku plemena Kurejš, a da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je vidio vojsku Kurejša, znači kad je vidio vojsku Kurejša, bio u svom šatoru iza Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Abu Bakr bio njegov prvi čuvar. Pa je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ruke visoko ka nebu I dovio gospodaru svjetovo. Upoznaje to je dovio koji je kazao gospodaru, ako sad bude uništena ova skupina mala vjernika, više te neće imat ko obožavati na dunjaluku gospodaru. Pa je digo ruke, poslanik sa oselim i treso rukama, tako da mu je spao ogrtać. Ne govori da, pa je Ebu Bakra Sjedik došao i kazao, hasbuk ja rasul Allah, jel dosta je Allah poslanićem ovim rječima, dosta je Allah poslanićem, nećete toj gospodar iznevjerti. Vidite, znači na njemu taj sav entuzijazam u dobi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Abu Bakr as-Siddik je bio ti odaga da mu lakša, ha, la postanić, ne skiraj se, biće hajr. Odnosno svakom nekad trebaju te riječi podrške, riječi utjehe i tako dalje. Pa Abu Bakr as-Siddik priliku da to kaže poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ovdje u ovom trenutku. Pa on da poslanik sallallahu alejhi ve sellem eh došao mu Džibril donio mu objavu i kazao mu el da su došli melecima pomognuo, odnosno da je stvar već riješena primili je krenula bitka. Pa Poslanik sallallahu vakr video njegov ozareno lice. Vidio ozareno lice, pa se obradova Bakr as-Sidik, pa pomo da Poslanik sallallahu svte se uopštio, ovo je Džibril koji se spustio do neoločkog nebe. Melek Džibril zajedno sa melekimama, odnosno stvari već rešio atletskog bitka i pre nego što je bitka i započela, mi imamo već je l već smo pobedili. Ono što je bitno jeste da evo Bakr as-Sidik učestvovao direktno u bitci, šta više. U svim bitkama od ove sad pa do smrti Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Abu Bakr je učestvovao. Česobitki Od ove pa skroz do posljednje na Tebuku i onih malih pohoda koji su bili poslije tebuka, Abu Bakr Esedike imao učešća. Dak znači, je zara jedan od rijetkih ashaba koji su naučestvovali svim bitkama Abu Bakra Esedik. Dak znači, je ovo je sad prva bitka u kojoj učestvuje Abu Bakr Esedik. Na suprotnoj strani učestvuje njegov sin Abdulrahman ibn Abi Bakr koji sad još nije primio Islam. Dak znači, je nije primio Islam, poslije će primiti Islam kad kad, kad bitke neposredno nakon toga, pa će onda kazivati svom ocu. Adrahman, ti si bio mladić jel, u boletu snage. Eh, eh, kaže Ubakra Sidik u posje, kad je bio Bader, ja sam te vidio. Ja vidio sam tebe, ali sam ja se ja sam te izbjegavao. Išao sam na stranu na koju nisi ti. Ne želeo te je da te povrijedi u tom smislu. U smislu jel, kad, je, kad bi ja dođem pre tebe vjerovatno ti je bio, jel, bi bio pobjedio Tako mu se rekao u tom kontekstu. Pomu pa kaže Ubakra Sidik Trebalo si prići. Trebalo si prići. Jer tako mi Allah ja ništa u srcu nisam imao prava te. Tako, ljubav. Ubio bi te odmah kad bi te vidio. Sinu govori rođenom da si prišao, ja bi tebe odmah ubio. Ne bi o ni jedne sekunde. Zašto? Zato što si ti nevjernik sad. Između nas ima snažnija jedna veza. A to je veza i slavu. Ti rođeni, moj sin, jes, da se pojavi pred ja bi tebe ubio, odnosno ja bi tebe sasvi kusabio. A Abud Rahman mu kaže, ja tebe ne bi, ja bi bježao od tebe i tako da. Ne vjeri ikom ljudan. E, ovo Bakara Sredik kaže, jasno kodalja, dalje, kod mene nema dva Istina i laž, odnosno iman i kufr. E, ovo Bakara Sredik, to je njegov učešće na, u bitci na, na Bedru. I poslije bitke na Bedru, imamo njegov stav poznatij, koji smo mi spomnjali ovdje, ali kažem, ovo je većinom ponavljanje, a to su zarobljenici bedra. Vek smo je poslanjik se o sen zarobio koliko? 72 čovjeka. Znači 72 insana iz plamena koreš, pali su u ruke kao zarobljenici. I sad prvi put imaju zarobljenike ne znaš šta će s njima. Po poslanjik se o pita u bakraja sredika. Njegovo mišljenje. Ponovo, ovo je vama bitno da znamo. Kroz cijelu siru, znači, nit jedna je jasna, a to je da uvijek Evo Bakre sedik je tu. I uvijek se traži njegovo mišljenje. Uvijek se njega pita. Znači da je uvijek bio spostlanika i da je mu je bio bitan. Jer činjenca je traži njegovo mišljenje znači da, je mu je, da mu je stal do njegov stava. I pita ga sa zarobljenike šta mislijo Pa će u sedik dat ponuditi i kazati jel, nalazim da su mi u stanju jel, da nam treba mjetak. Pa ne bi lo še da ih razmijenimo. Nek' svako od njih nam da obzir da znamo da imaju nek plate, a mi im pustiti njihove zarudnike. Odnosno, otkupnijem nek dalje. Pa je onda Omar ibn Khattab kazo ja se ne slažem s tim. Ja smatram da i trebamo smaknuti. Sve. Svala. Pa je onda posanje kasao zaista je Allah dao da neka srca budu mehka. A u isto vrijeme dao da neka srca budu utvrda. Hvala ko Znaš da se ti o Abu Bakre, nalik na Isa alayhis salam. Isa, "Wa in tu'adhibuhum, kalla al-Qur'anu govori pod ključ sura fa innahum ibaduk, wa in taghfir Ako ih ti kazneš, pa oni su tvoji robovi, o, kaže Isa li se. "Je ako im oprostiš, a ti si onaj koji sa mnoštvo prašta." Isa li se, "Melosti." S druge strane kaže ti Omer, ti si ko Musa. Jel, خدموس عليه السلام وسوري يونس قد كسر يونس epoca stencija prikra kaže ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينة ومعلما في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا اتمس على أموالهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم موسى dove Allah proti faraona i kaže el gospodar ti si dao faraona i njegovi sviti i metak i sve na Zavode ljudi, imalihim, metak, da zavode u zavu, rabbe natmi salamalihim, gospodaru, unište njihov imetak. Vaštud ala kulubihim, jel, unište, ubi njihova srca, felaj juqminu hata jeru ulajala veli emin. I nek ne povjeruje niko od njih dok ne vide kaznu očitu. Ono su potomani sve gospodar. Kao što je kazao ovdje, jel, Omer ibn Hatam. A ono što je zanimljivo jeste da je postanik se oselem stalo na stranu, obakla je sidik, odnosno dobro njegovom mišljenjem, da bi onda Kur'an došao i potvrdio Omerovu mišljenju. Kur'an, objavljen kao potvrda Omerovom stavu, da ne priliči vjerovijesniku da ima zarobljenike, da se na takav način... Najspraveni... Sve dok on ne uspostavi vlast na zemlji, odnosno, preće je bilo da ste ih zašto? Zato što su vam to sad u ovoj fazi otvori neprijatelji, i na taj način vi biste ustvarili prednost nad njima. Allah kaže, jel Allah prosto je u vjesniku i onima ko su bili uz njega, odnosno da je ovaj predlog Ebu Bakra u stvari bio predlog, jel je, trebuje dati prednost predlogu Omerovom, ali je postanik s.a.v. dao prednost e, e, predlogu Ebu Bakra esiddika. Nakon ove bitke dolazi nam druga, a to je šta? S koja bitka? Postoje bitke na Bedru. Uhud. Znači bitka na Uhudu. Bitka na Uhudu. Prva stvar kada je vidjetna bitka Uhudu je se Da je Abu Bakr sedir naljutio se na shabe kad je poslanik sa svelem čuo da je vojska krenula iz Mekke na Medinu. Zna li im treba desetak dana da dođu, maksimalno dvije sence. I sad treba da se organizuju. Poslanik sa svelem iznio predlog pred shabe i kazao im, smatram da bismo se trebali vrani tu gradu. Jer u gradskim utvrdama tu treba se branju. Pa su neki od shava mlađih iznijeli stav trebamo izaći na Mekdan. Na dvoboj pravi. Ono bude prava bitka. Pa jebubakre se Diksa naljutio na njih. Kako možete da se suprostavite mišljenje na Allaho, pustanika sosebja? Ako je on kazao, ja naginjem kad tome da ostanemo u gradu, se branimo, onda je to preće i bolje. Međutim, pustanik sosebja se povukao, stavio su štit na sebe, a onda su oni konsolidovali jel, u redu amo se vratno na no prvi stavio, neke nas u gradu, međutim, pustanik sosebja se im kazao, gotovo je sad kad jednom poslanik stavi svoj štiti, uzme svoj mač i tako moramo izad sad i ta se desila bitka na bitka na Uhud a to je da se povukli malo nekoliko kilometara izvan Medine je l u zaštitu za njih stal bilo brdo Uhud a da su onda pleme Kuraj došli nasuprot i da se desila poznata bitka u smislu tako govore od 5 do 16 nastavaka el baba keresdike bio som vremena poslanika sosa s tim da kad se desio protuudar Kada je Hald ibn Walidza obišao od džabara do mat i kada je napo muslimane faktički sljeđa, odnosno zboka, evo Bakra Sidik se bio dalje od poslanika sva selem tada u taj maha. I govorio svo vrijeme posle da mu to teško palo. Zašto kaje? Taj dan uhuda je dan Talhe ibn Bejdulla. Oni su znali da je to dan Talhin dan. Tako Allah odredio se Talha ibn Bejdulla zadesio prvi poslanika sva selem. I da je u stvari Talha odbranio poslanika sva selem taj prvi napad jel mušiticki na poslanika sallallahu alejhi da je mu bakar -e sidik nije bio uz njega tada i da mu je tu tiško pa da je mu bakar -e sidik žalosti bio zbog toga odnosno da mu je bilo jelo žao što nije bilo poslanika sallallahu alejhi ve sellem i, i tada jel nakon bitke na bedru kad su se armije povukle Abu Sufjan je dozivao Muslimana jedno od prvi stvari koje je kazao jeste da li je živ muhamed da li je živ Muhammed? Pa su ljudi prešutili. Pa onda pitao, da li je živ Ibn Abi Kuhafe, sin Ebu Kuhafe, odnosno Ebu Bakrasidih. I treće ko je pitao pitanje, da li je živ sin Hatabov? Ovo je treća godina poviđena. Rani period Islama još uvijek u Medinu. Ebu Sufjan zna ko je, poslije postanika sa Oselem, najvažnija ličnost. I ne samo to zna, ko je drugi. Ne pita za ostale ashab, nego pita šta je sa Ebn Ebi Kuhafom, šta je sa Ebu Bakrom Asidikom, je li živ? I šta je sa Omer ibn Hatabom, da je živ? Ovo nam da kako govori da je Ebu Bakra Asidik čak i očima Kurejšija, odnosno Mekelija, tadašnjih mušlika, bio visoko pozicioniran. Odnosno da su oni čak znali njegovo fadilet i njegovo mjesto koje pripada Ebu Ebn Ebi Kuhafi, kod poslanika, salallahu alihi wasallam. Nakon ovoga bitka na Hendeku, Da je, poslan, da je Ebu Bakrasedih bilo glavnokomadući muslimanske boviške, armije koje su vidjela spoređene dušendeka, da je nakon toga bilo protjerivanje plemena, protjerivanje plemena Benu Kureida, a da je imao značajnu ulogu u e, isto tako je bilo protjerivanje plemena Benu Nadir, da je bilo zajedno s poslanikom sa oseljem kad su otišli kod plemena Benu Nadir i da je Ebu Bakrasedih sjedio spomljali smo to, kad su židovi htjeli da strovali od odzgostanih sve utvrda na poslanika sa oseljem Kamil Ebu Bakrasedih sjedio tikto do pos To je ono što znamo. Znači da je bio u tom pregovaračkom timu, evo Vekre sedik direktu s poslanika sa Osrlom, pa mu je došao Džibril, naravno poslanika sa Osrlom i kazalo mu da hitro napusti taj sastanak, da hitro uda, udali se odatle, pa ko ispjeli vidjeli su da nima više poslanika sa Osrlom, evo Vekre dole ispodijeli. Nisu imali na koga gurni taj, taj kamer. To je protjerivanje promjena Benu Kurejza, odnosno Benu Nazir, a zatim protjerivanje odnosno masakra, odnosno mi bi rekli taj e, ovim novim žargonima, jel, kako se govori, jel, genocid na Koredom, naravno nije bio to genocid, nego je to bila odmazna, odnosno pravedna kazna za njih. Zašto? Zato što su zabili nož u leđa muslimanima. Imali s njima sporazum, a zatim im okrenuli leđa i stali na stranu plemena Tako da poslanjih sosebne susrelo se sa neprijateljom sprijeda i neprijatelj ozada, jel, neprijatelj iza njega, a to su židovi. Nakon ovoga poslanjih sosebne mi dao samo zasluženu kaznu nije ih pogubio zato što su bili jevreji židovi, ne, nego ih pogubio zato što su mu šta, prekijemli sporazum odnosno prekršili sporazum i ovo je bila zaslužna kazna za njih, a mi smo govorili o, o, o pohodu na Ben-u u više nastavaka ovdje. Nakon ovog slučaja slučaj potvori na Aishu ili pohod na Ben-u kojem u kojem Jabu Bakra Sediq imao direktnu ulogu, a to je kako? Da je Koran oslavljava i tu indirektnost, pomine Jabu Bakra Sediqa, a, mistah koji je bio jedan od silomašnijih shava, a u bakra sedik mu davo mjesečnu platu. Bi tako kazali, da. Mjesečnu podmjeru, odnosno ono što ne treba za mjesečne potrebe, a u bakra sedik to mu davo. Da. Svaki mjesec u bakra sedika pomagao. Pa je Mislah bio od koji su samo prenosili riječ i potvori. Ništa više. Znači, Mislah pričao je, još čuo što se pričalo i Ništa više od ovog nije kazao. Znači, on nije izmislio. Munafsi su izmislili. A on je bio od koji su prenosili od uha do uha. Jes' tu šta pričao za Ishu. Samo to je dovoljno bilo da ubakra se Diksa naljuti na njega. I da kaže se zarekne tako mu Allah više nikad ništa neće ništa dati. Neće mu pomoći. Pa onda Allah objavio ajet sure Nur, je l' vala sa neka oni kojima je Allah među vama dao svoje blagodati i, i, i neka daju onima kojima su prije davali i neka im oproste. Za nevole da im da im njima Allah oprosti. Obakras صديق se ponovo jel pokajoj kad jel do kraja života ću davat misla jel bez obzira ono što je bez obzira ono što je kazao naravno njegova uloga sad u u samom slučaju potvr je bila je teška Obzirom da je njegovak čerka u pitanju, da je posanik sa Osallam u pitanju, njegova čast u i tako dalje, da je Evu Bakra Sadik u tom periodu prolazio kroz težak, jer taj mjesec dana je bilo za težak za Evu Bakra, nazvalost mi nemamo nekih posebnih predaja da ih spomenemo sad ovdje, Ja ne znamo, nego samo možemo pretpostaviti, obzirom da je u pitanju njegovak čerka, obzirom u pitanju njegov najbolji prijatelj, Allaho posanik sa Lallahu alaihi vasallam, da je u Bakara u svetu to vjerovatno teško palo i da je naravno nakon mjesec dana ajti koji su svišli u suri Nur očistili majku vjernika, jel, dosudnijeg do dana. Sporazum na hudejbije koji se desio nakon hendeka u Bakara Sadik zvačao <coughs> en ulogu imao, a mi smo ga spominjali isto tako ovde, da kad je Urwa ibn, uh, uh, ibn Mas'ude Thetafi Urwa je iz plemena uh, Thakif iz Tajfa obrao se u Mekij kad je bila hudejbija Pa su ga korejšije poslali kao iz aslanika Muhammedu s.a.v. Pa je Urve, kad je pregovarao sa poslanikom s.a.v. dodirivo mu u bradu, kao što je bio običaj kod Araba tajda, da kad se primaknu jedan drugom blizu, jedan drugom dodiruju u bradu. I to je bio kod njih adet. Pa je Mugira ibn Šobe, koji je bio isto tako je Thetafi, u stvar bi bio Ameđić od Urve, udario Urve ta jel, ono, mačem po ruci, jel, ne ono, oštricom, nego ovim dijelom, jel, ovako, i kazano mi da makne ruku sa bradi poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, a onda je Urve, malo nadveno, kazao poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, ja dolazim iz Mekke, ti znaš koje je Korejša, ti znaš koje je pleme Sarkif, e, ovde oko tebe, ovi ljudi koji ja vidim, ne vidim jednu poznatu lice, odnosno nima glavešina. Šta više nema nisu iz jednog plemena. Ništa ih ne veđu. On bi ovako, u izrazu koju je genu potrebio, tad bilo je da su to neki buntovnici. Ovo je skupina buntovnika je, raštrkanih ovdje u pustinji koja ti ne mogu pomoć nikako. Pa kako ti misliš da se suprostiš nam? Pa je to kad je ovako na ovaj način je, ljubi kada pokušao da uvrijedi, da ponizi poslanika sa so sve, da mu kaže je, šta si ti sebi umislio? Tada evo bakra sredik ubacio se. Je bio ljut. I kazao izraz kojeg mi nismo preveli nije onda nećemo ni danas. Je, da je kazao uvredu, tešku uvredu. Na računu norma ljubima se ovdje sakafiru. Da ga je uvredio spominjujući božanstva i spominjujući privatne djelove tih božanstva, da ih on šta, poljubi. Tako da je uvredio Urva ibn Masude Sakafija. Pa Urva je pitao ko je ova, jel, a, sin ibn Kuhafe, pa kaže da nije samo onog slučaja od pri, A je bu Bakr mu posudio pare prije nekad. mu nekad u džahilijetu. I ja bi te isto mjerom uzvratio, ne mogu. Ja, ne mogu ti ništa kazao, zato što si mi nekad valio prije uđaj lijetu, odnosno da mu je bio jel, on e, e, zajimodavac, jel, posudio mu određenu svotu, svotu novca. Uglavnom to je slučaj, evo, u bakraju sredika, a kad su potpisali sporazum na hudebi, kad je Omer Ibn Hatab kazao, lao poslanič, je li ovaj ugovor sad ne ide nama u nikako? Kao da se Omer suprotstavio. Pa mu je tad kazao, u bakraju sredik, dobro je, Omer, je sjedi. I na mu nijedne govorite. O, lao poslanik, ovo je Ako ovo popisao, to je hak i to je za nas dobro. Znači, uvijek se sad ponaša, mi bih kazano ljudski, Allaho poslanice ovo sve protiv nas. Zar mi nismo na istine? smo podaj da riješimo. Uvijek iz iste perspektive, ovo Allaho poslanik, on ne greši. Uvijek iz te perspektive gledam. Znači, ovo Allaho poslanik, on sigurno nije pogriješio kada je ovo naše Rednaše je samo da stanemo u njega i sigurni smo tako isto važi do sudnje dana za nas. Ne traži se plahu prapaveta. Znači, dovoljno da sam povjeruješ i srcem budeš ubijedjen da je Muhammed sa osrednama lao poslanik koji umetu želi hajru. I da sve ono što je on propagirao, kazao, radio, odobrio, da je u tom hajru. I da se sam prikloniš tome. Ništa više. Pa makar cijeli dunjavog se sjetio protiv tebe, U stvari ovdje je Abu Bakr-e-Sedik o ličenje pravog istinskog vjernika, mu'mina. Nakon je, imao takav, je imao takav stav. A nakon oslobođenja Mekke, Abu Bakr-e-Sedik je učestvao, naravno, u pohodu na Meku. Nije bilo rata, to smo govorili. Nakon toga bitka na Hunenu. Abu Bakr-e-Sedik zajno u strojicu halifa, naravno i, i, i, i Abbas i Abdul Motalib i ostali su uz poslanika, nisu pobjegli. Jel? Kad je bio onaj napad strilama sa, sa brda na Hunenu, Ebu Bakr je srednik ostao s poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, bitka na Hunenu brzo se završila, a onda je desila se opsada tajfa. Oni joj smislu tako govorili. Obsada tajfa gdje su muslimani pokušali da zauzmu tajfa, ali nisu uspjeli. Ebu Bakr'ov sin, Ebu Bakr'ov sin Abdullah je tada ranjen. Pogodila ga strila. Pogodila ga strila i ta rana zbog te rane, u stvari, će bolovat godinu i pol dana i nakon toga će preselit kad Ebu Bakr sredik ono, budne halifa neki tak dana. Znači, posle poslanika s so osrednjem 40 dana, Abdullah, sin Ebu Bakrov, od te rane, strele koja ga je pogodila tad, ne znamo gdje, ali znamo da je rana ostala i da je vjerovatno, jel, tako, kako to bude, jel, obzirom na tad nije bilo ti ni. Medika menata i ovoga, onoga, preselio od posljedica tog ranjavanja. Preselio od posljedica tog ranjavanja. Kad je mu Plemen Stakif u delegaciji došlo kod njega. Došli kod njega u delegaciji, naravno posjeta halifi i tako dalje, sad su oni primili Islam muslimanisu i tako dalje, pa je tada evo Bakr Sjedik iznio strijelu jednu pred njih. Sačuvao onu strijelu koja je pogodila njegovog sina. Evo Bakr Sjedik je sačuvao. I kad su došli ovi iz plemena Stakif kod njega, evo Bakr Sjedik izvadio tu strijelu pred njih i pitao ih, zna li čija je ovo strijelu? Pa su oni jedan od druga uzmali tu strijelu i gledali. U taj vakar svako je pravio svoje strijeli. Znači svako je pravio, kovao taj gornji dio železni, dio, nožem, strugao ono što vide sa drveta i tako da. Sada svaki sebi napravi svoju strijelu. Te strijeli su oni sakupljali, nisu ih bacali. Kad završi bitka, sakupi svoje strijeli, pokupiš i opet i potrebu prolegaž. E sad, evo bakar sadijek daje njima tu strijelu. Znate li če je možda ova strijela? Pa i ljudi pregledaju i gledaju tu strelu, Dok ne dođe u ruke do Sejde i Bnu Ubejda. Pa on kaže, ovo je moja strjela. Prepoznajem mi, ja sam i na prvi. Sada je u Bokrasidik u stvari zna koji je spalio tu strjelu. Jer je od posljednog <coughs> njegov sin Abdullah i, i preselio. Tada mu je kazao u Bokrasidik, je da je častovarčencu. Kaže moj Bokrasidik, hvala Allahu koji je počestio moga sina preko tebe i koji nije tebe ponizio preko njega. ako mu kaže ovak kresenik? Hvala Allah koji je počastio mog sina preko tebe i koji nije ponizio tebe preko mog sina. Šta će mu kazati? Hvala Allah, tvojim sebebom moj sin je postoji gov šehadit. Postoji A u isto vrijeme Allah nije dao da on ubije tebe tad dok si bio nevjernik. Jer bi to bio propaz za tebe. Nego si ti sad primio islam, pokajio se i Allah ti to sve oprostio Tako da te Allah nije ponizio tada, nego te uzvisio islamom, uzvisio te islamom poslije. Ovdje vidimo jel da je iman Ebu Bakra zaista nešto posebno, odnosno nešto nešto veličanstveno. Bitka na Tebuku, to je bilo nedavno, zato ćemo sve što idemo ovam bliže iskraćivati govor. Bitka na Tebuku se ništa osjeća, uzerom da je bilo prije par meseci ovdje govor o bitci na Tebuku i uloga koja je bilo u Bakra, najznačajnija stvar na početku, odnosno prije same bitke na Tebuku, njegov sa, Omar ibn Khattab. Da je njegov takmičac Omar ibn Khattab, Da je Ubaka es-Siddik prije bitke na Tabuku, stvari donirao opet cijeli svoj meta, znači sve ono što je u svom posjedu, a Ubaka es donirao kao donirao za, za taj pohod na na Tabuk. Hadž devete godine pohijtre, on nije oprostanih hadža. Znači on je hadž Abu Bakr i oni njemu su imao cijelu lekciju. Da je Ubaka es-Siddik imao tu počast da predvodi muslimane na hadž ti znači predvodiujemo stimane na hađž za života Muhameda sallallahu alejhi ve I ovo je tako isto indicirano pokazatelj da bi taj čovjek u stvari posle smrti poslanika sallallahu alejhi ve trebao da predvodi ovaj ummet. Za života Muhameda sallallahu alejhi on predvodi ovaj umet na hađž. To je bilo devete godine devete godine po, po hijri. Zadnji dan naravno poslanika sallallahu alejhi ve sellem o tome smo govorili o ulozi Abu Bakra, da je Abu Bakr sednik bukva u zadnji have to dala kampovu mesdžet. Abu Bakr sednik svo vrijeme bio mesdžet. To je ono što znamo, zasigurno. Znači, nije mrno izmeštida Ebu Bakara Sredik sve do onog jutra po nedeljke. Kad je Fosanih sallam otvorio od je zastao na Saba, pa su ga vidjeli da se smije. Pa su, u stvari, taj prvi put pomisli da je moj bolji. I tada Ebu Bakara Sredik zatražio dozvolu da napusti meštida i utišao. Ovo je Allah'u blagodast prema Bakara. <laughs> Ebu Bakr Siddiq najviše je volio poslanika sa o svi. A gledat kako umirje voljena osoba je teško. E nekad Allah se smiluje človjeku i udalji ga da ne vidi sam taj moment, odnosno ne bude nazvučan momentom smrti voljene osobe. Tako je ovo bio blagodat za Ebu Bakr Siddiq. Ebu Bakr Siddiq pomislio da je poslanik sa o svem bolji i otiše u avali, malo dalje od poslanika sa o svem džamije, A onda će tek čuti, tada, da je poslanik sa o svem preselio. I onda će se vratiti, jel, tu, i smiriti sahabe. Buhar ima cijeli hadis, podugačaj hadis na tu temu, odnosno taj moment kad se Abu Bakra i Sidika vraća, a mi smo ga spominjali u onom poznatom, odnosno zadnje predavanju stiklu Sire, smrt poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. <gled> Imamo još nekoliko isjećaka iz života Abu Bakra i Sidika, koje su spominute, koje su može nekad u Siriji spominjali, a neki od njih nismo spominjali, jedna od njih jeste rasprava Eubakara Sidika sa židovom po imenu Finhas. Znači sa židovom po imenu Finhas. Eubakara Sidik u Medini, dok su još židovi bili u Medini, odlazio kod njih, obzirom se je bavio trgovinom, imamo veze s njima. Pa je jednog od tih židova, Eubakara Sidik pozivao islam. Govoreći mu jel, da su ljudi u potrebi za Allahom i tako dalje, da se Allah vrinje za njih, da je Allah daje na faku. Pa je ovaj ž Kazao, nije tako. Pa je izrekao riječi kufra u stvari. A, ako ih mi sad ponovimo, to ne znam, je li nakljeno, kufr lesa bi kafra. Onaj koji prenosi riječi kufra nije nevjernik, nego i samo prenosi. Tako da je taj židav tad kazao, to nije tačno. Mi nismo potrebi za Allah, nego je Allah u potrebi za nama. On stalo traži od nas da udjeljujemo, da dajemo, što znači da je Allah siromašan, a da smo mi bogati. To je kazao has I tada ga Ebu Bakra sidik udario. Znači, kad je čuo ovo, evo Bokra Sjedin je Pa ga udari u afektu. Kad je udario ga, eh, ovaj židov se poželje oposlenik sa osema. Otišao i kao tako i tako. Evo Bokra Sjedin je mu udario. Napravi Boga. Oposlenik sa osema zove ovaj Bokra. Pa ovaj Bokra Sjedin je dođe i kadao, je tako i tako omaložava vriđu gospodana svetova. Ova židov kaže, ništa doga ja nisam rekao. Kod židovi? Lažu. Kaže, ovo je laž, ovo ja nisam kažu. Obživljeno da nima sve dokao si mnjega i njega. Jel, tova reč proti je moja, nima to sad. Kod sudi je neko posebno Pa kaže, ovo sve, nisam kažu ništa kažu. Sada u Bakre, sadik, šta ispade? Da je slav. Možutin gospodar sve toho. I e tada objavio ajete suri Al-Imran. sami Allahu ta'la, ladhi nekale, inna Allahe faqiru, wa nahnu agniya. Allah je čuo govor onoga koji je kazao innalahi fakiru wa nahnu aghnia. Allah je sirama sirama šana mis po bogate. Sa nekto mu maqal mi ćemo zapisati ono što su kazali. Waqatlahum ul anbiyae ono što su ubijali prije vjerovjesnika glavnom ovaj ajet je došao kao potvrda da je Abu Bakr as-Siddiq nije slagao, da je Abu Bakr as-Siddiq nije potvrdio ughishdova, nego da je u stvari kazao istinu i da je njegova reakcija bila reakcija čovjeka u u afektu. Naravno nama danas nije do sve nekog drtu. Neko ne uzme ovu kao dokaz, ne kaže, jel, čuli sam nama predajnu, kad neko izmrte tebe kaže što se ne sviđa, ti ga udariš. Nije to dozvan, znači nije čovjeku dozvan da ga udari, evo Bakara Sjedika ovdje ne žive za vrijeme poslanika, sa selem, ima opravdanje, ima, ima, jel, ima opravdanje. I ono što još znamo jeste predaj, ako ima Mahmeda u Zuhdu, nismo ispominali ovdje, ali poznata je predaj, ali ćemo ispomenuti zato što govorimo, evo Bakara Sjedika, i sad ste svi čuli, a to je da ima Mahmed da je, evo Bakara Svijedik, jedne prilike da je slugu dok je živio u Medini, da mu je servirao jelo, hranu, pa evo Bakara Svijedik, kad je pojao, to on mu ukazao, nekad davno prije islama, ja sam se bavio o proricanju, proricanju. pa su mi neki ljudi platili tu moju usluhu, odnosno varo ljudi, koji što danas rade ovi hoštapljari, varaju ljude, govore im jel, u budućnosti o ovome, ono me, uzme mi mjetak za te stvari. Mi bi rekli, najproznatiji primjer možda, Saljevane Strave. Jel Saleman Strave, sad je stvari uzme i metak, ništa od tog nema, lipiti fajil. To to zna dijete normalno, jel, a leto je našao neki ljudi ne znaju. U, onaj uzme metak samo ljudima, nema tu nikakve haka, nikakve jesne, ništa od tog nema, jel. E, eh, ti se bojao Pa kaže pa su meni platili to. Pa sam ja htio da te počastim. Sad on govori u Bakra Sediku, stvari želi da mu kaže, ja sam te počastio, sad hranu i tako. Pa Bakra Sedika je čuo Ova hrana došla tu kemet. Ka ide. O Bekra povrati svo tu hranu. Povrati svu tu hranu, nije htio da pojede ništa od harama, bi rekao. Međutim, napomeni. Imetak koji je stečen na haram način. Ne mora biti, odnosno nije haram kad se prenosi dalje ljud na ljud. Šta znači? Dođe ti neku rad, ti trguješ. Doneseš ti pare i plati tvoje usluge. Ti nisi dužan da ga pitaš, hala, ali odakle pare? Nego te pare su tebi hala, a njemu su haram. Znači ovaj šarijat nas ne duži da ispitujemo odakle tebi metak. Jer kada bi se to desilo, mi bi zapali veliki, belaj problem. Ne mogli funkcionisati. Zato je i metak u stvari, novčance pare, ne može biti nikad sam po sebi haram. Nego on haram zbog načina na koji je stečan. Tako da ako je preko kamarte, preko usluge ovakvog vraćanja, prorica je tako stečen, on je haram ono me koji ga je tako stekao. Ali nije haram ako nam on kupi nešto i počasti nas sad. Danas ljudi mnogo pitaju, dobio čovjek na kladionci pare i počastio nas. Hala. Njemu haram to što se kladi i što je dobio taj metak. Ovo što je nama kupio gozol i počastio nas, nama halal da pojedi. Parom ako je halal, stvar koja se jedi. Ali nema smetnje, nema smetnje da na takav način metak koristi. E, još jedna predaja koja je zanimljiva, sad ćemo išlaći završiti ovaj govor o, o, o, o, o, o Eru Ebu Bakare seddike u Medini, jeste da je, e, imam Ebu Davod za bulježu u svom sunjenu predaju, e, u kojoj došao da je Ebu Bakare seddik, jedne prilike je došao kod poslanika soseda, odnosno nije tio zijaret, poslanik sosedem i njegovoj subruz je Ajši, pa kad se je kao kući Ajši, Čuo je glas njen unutra kako se deri. Galavina poslanika sa oseljom. Čuo njen glas, povisla glas nad poslanikom sa oseljim. Pa evo Bakar kad je čuo taj njen ton, teško mu to palo. Zatražio dozvolu od poslanika sa oseljom da uđe, pa mu dozvolio, pa kad je ušao odmah, obratio se i Počeo da galami na nju. Obzir na to njegovak čerka. Počeo da galami na nju toliko da je iša kaže, pomisla sam da će me udarit. Jel? Pomisla će pa se zaklonla od njega. Pa je on da poslanik sa osvrljem stao između njih dvoje. Jer posanik sa osvrljem stao između njih dvoje. Ovdje jedna je jedna, to je žena kad neka rekli na tebe, nije sporniš, a otrpi. <laughs> posanik sa osvrljem otrpio, vidiš, a ište se, eh, rekla na njega malo, jel? povisla to na njega. Jele, poslanik Sao Selem trpio. otrpio. Evo Bakare se dik galamina svojeg čirkusa. Ne može tako upravo poslaniku Sao Selem. A onda poslanik Sao Selem uđe među njih i kaže, a iši poslije, jer svidla sam te zaštiti od njega. Ja te zaštitio od njega. Ustvar je on tvoj otac, mogu ti udariti, mogu ti sva još kazati, tako dalje. A u stvari, ja sam bio taj koji te zaštitio od njega. Jele. Pa onda Evo Bakare se dik nakon ovoga, ponovo kretio da ji pozjariti, Čuje da se ni dvoje smije unutra u A onda zatraži dozvoli i kaže, Allaho poslanići, kao što se mi dozvolio da uđem onda kad ste bili u ratu, dozvoli mi da uđem sad i kad ste umirili. <laughs> A so, kaj je drago, je <laughs> sada ste riješili te stvari, jel? da je se to između vas izgledilo, odnosno da je više nema ti, jel? da su vasice. I naravno ovo norm normalna stvara. Da budu nekad ne suglasice u braku, dokaz, vidiš ove stvari koje su mi dobili, odnosno hadisma došle, Uh, upravo zbog toga da ja ti pojmimo, ispravimo i shvatimo tu instituciju braka da to ne može biti sve med vlijeko da to ne može biti uvijek sve potamano nego da je sasvim normalo da nekad mi bi kazali i žena plane ja. naravno ti istotacija čovjek se malo povuče jel, poslije će plant i on <laughs> ali sve da to bude jel, u granicama tih nekih normalnih bračnih odnosa bez da se praze neke granice koje je rijet zabranio i sad za kraj Sada sad tek nakon ovoga počine Hilafet evu Bakra i pravi govor o stvarima koje nismo spominjali. Ovo se, do sad je sve sve bilo malo ponavljano onoga što smo već čuli, odnosno već što znamo neke stvari. Jeste poglavlja u Sahih i Buhari, Fadailu sahabe ili vrijednosti jashaba, Fadileti jashabe vrijednosti, prvo poglavlje jeste vrijednost evu Bakra. Što znači drugo poglavlje u Sahih i Buhari, govori o vrijednostima Ebu Bakra i Sjedika i tu je Imam Buhari naveo 15 hadisa 15 hadisa sad iz Sahije Buhari koji govori o blagoslovima i vrijednostima Ebu Bakra i Sjedika mi ćemo inšala ukratko spomenuti svih ti 15 hadisa zbog jel, naše ljubavi prema Ebu Bakra i Sjediku i zbog toga što je Ebu, a, a, Imam Buhari upravo izdvojio svih ovih 15 hadisa da nam kazuje odnosno govori o vrijednostima koje ima Ebu Bakra i Sjedika neke od ovih hadisa već smo spomenuli Neke ovih hadisa smo već čuli, neke ovih hadisa možda nismo čuli. Uglavnom ima ih 15, ja ću inšalas povijen svih, ja inšala svih 15, tako Allah da dne. Prvi od njih jeste Hadis ibn Omer, znači Hadis ibn Omer, Abdullah ibn Omer, da nam kaže, za vrijeme poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, mi smo znali pričati i rasplejati o tome ko je najbolji od ashaba. Znači sad oni, za vrijeme poslanika, sallam, rasplejati o tome ko je najbolji od ashaba, Pa bismo se uvijek složili da je najbolji Ebu Bakr, zatim Omer, a zatim, zatim Othman. Čuvu sad govor koga? Sina od ovog drugog. Sad on ne govori za svog oca, nebo ne. Kaže mi bi se složili da je najbolji od njih, Ebu Bakr je Siddiqu, a zatim Omer, a zatim Osman, ibn Affan. Ibn Abbas drugi hadis, Abdullah ibn Abbas prenosi, hadis koji smo ti citirali više puta, ali ću ga sad ponoviti, a to je E poslica sallam kazao kada bih uzimao nekog za halila a to je prisni prijatelj uzeo bih Ebu Bekra za svoga prisnog prijatelja ali je on ipak moj saheb moj drugar jel a ja sam uzeo Allaha za svog prisnog prijatelja. Naći ovo je vrednost Al-Bekra as-Siddika da poslica sallam diktor nego kaže kad bih ja mogao uzeti nekog od ljudi za halila onda bi taj halil moj bio Ebu Bekr as Treći hadis jeste hadis une žene koja je došla poslaniku sallallahu alejhi ve sellem tražila od njega nešto, pa je on kazao dođi poslije, Pa je ona kazala šta ako te ne zatekrem posle? Pa je on kazao on potraži Abu Bekra es-Siddika. Onda potraže Abu Bekra es činjenica da Buhari spominja ove hadise, stvar je redoslijed od njega, nije od nas. Načemu redoslijed od njega gdje je Buhari izdvojio ove hadise koji direktno nam govore o vrijednostima Abu Bekra es Četvrti hadis je hadis Amar ibn Jasira. Amar ibn Jasir kaže sjećam se vremena kada je uz sellem. stajalo samo pet robova, dvije žene i evo Bakara Siddiq. Amar ibn Jasir bio među ovih pet robova, on je bio maula, odnosno bio je u klasi između roba i slobodnog čovjeka. Tako, Amar ibn Jasir. Pa kaže sjećam se ja vremena. Znači to je sad prvi dan Islama pet robova, dvije žene, mislim na svoju majku i Hatiđu i Ebu Bekra Sjedik, samo, od slobodnih ljudi. Znači Ebu Bekra Sjedik tu od prvog dana. Od prvog dana kao slobodan čovjek Ebu Bekra Sjedik je bilo poslanika, sallallahu alaihihova sallam. Ebu Darda, ovo je peti hadis, jel? hadis kojih smo mi odve spomljali već, pa ćemo ga skratiti, to je hadisu koji je Ebu Darda, hadis je kod Buharije, kod muslima, odnosno kod Buharije je ovdje druga verzija kod muslima, Hadis kad sjede sa poslanikom pa Ebu Bakara Sidik dođe žurno držeći svoj ogrtak tako da mu se vide koljena pa kaže poslanik sa osvrljam on je ušao u neku raspravu Ebu Bakara Sidik imao s nekim nekim nesporazom dialog i tako dalje pa Ebu Bakara Sidik dođe i kaže poslanik, razgovarao sam sa Omer ibn Hatabom pa sam preletio malo u govoru i kazao sam nešto što sam požalio pa sam tražio od njega halala pa mi nije halalio pa sam sad došao tebe Pa onda poslanik poslani sa svejim kazao Gafar Allah u neke Allah je tebi uprostio ovu Bakr. Allah je tebi uprostio ovu bakr. bakr, Allah je tebi uprostio. Pa je onda došao Omer, pa se poslanik sa naljutio na, na njega. Nije mu okrenuo lice uopšte. Pa je onda evo, Bakr se je zauzio za njega. Ja je poslanik, ja sam pogriješio više prema njemu nego prema meni. Pa onda poslanik sa kaže kad sam došao, znači, kad sam započeo u misiju svoju, svi ste me vi odbacili, svi ste rekli laže, samo Istinu govori. Svi ste vi se usteglili od svog metka, samo bi Bakr kazao, bojno. Sam moj metak je tvoj metak. Zato ostavite na miru mog drugara. Pa ko kaže poslednji sam. Ostavite na miru mog sahiba. Ebu Bakr, nemojte ga dirati. Na to je direktni fadilat, odnosno vrednost. Ebu Bakr, esiddiqa. Hadis šesti, Amr ibn al-As, kad je tek primil islam, poslednjih se mu dao, mi smo govorili o tome, pohodna zatut telasiru. Zato se lasir, poznati pohod. Imaju dva o historiji, ovo je manje poznat, je ovaj Amr, Zato se lasir, kad ga je stavio za glavogu komaduće. Pa je Amr tada osjetio da je poslanik s.a.v. tako dobar prema njemu, pomislio da ga najviše voli. Pa ga pitao, lao poslanče, ko ti je najdraži od ljudi? Kada je poslanik s.a.v. ajše. On misli, jel, dobro, to je normalno, žena ti je od ljudi, tako da, od, od muškaraca, ko ti je najdraži? Kada je njen otac? Kad dalje je ja, poslanic? Kažem Omar, i nabravim mu 5-6 imena, njega nema to. I onda sam kada prestao, misleći da me uopšte nećem ispomenat pa će biti još teži. Ali to je dokaz da je poslanik sva Simona prava prav, takav odnos da je Ameribnija last tek primil islam, pomislio da je on u stvari najdražiji poslanik sva Allah. Zato ga pitava hadis, a hadis je ustvaril fadiletima Ebu Bakraja, na prvo mjesto stavlja Ebu Bakraja sednika kao najdržeg čovjeka poslaniku sallallahu alihi wasallam. Hadis koji je prenosi Ebu uhorira, hadis koji je prenosi Ebu uhorira, da je poslanik sallallahu alihi kaže, a bio je jedan pastir, sam gori je poslanik sallallahu alihi wasallam, se pojavi pastir, kojem je vuk ukrao ovcu, odnosno došao uz ovcu, pa ga je onda pastir pratio, pa mu tu ovcu, Pa se Vuko krenuo, pastiruo kazomu a znaj dobro da će doć dan kad ti nećeš moći zaštititi svoje stado. Mislići na sudni dan, kaže. Pa je neko da shaba kazao, subhanallah, zar životinja da govori, zar životinja da govori, Vuko govori, kaže tad poslanjih sallam, da, ja vjerujem u to i Ebu Bakr vjeruje u to i Omer vjeruje u to. Ove fadilet Abu Bakr Bez da ga ista pita. Poslanik sallallahu alajhi wa Bakr je taka da ono što ja kažem o Bakr as-Siddik vjerujem. Bez da ista dovadi u pita. Novi ljudi ostali ka i mi sad kad čemo hadis ka je govor, Ne, nam Bakr as-Siddik ka govor je poslanik sallallahu alajhi wa baakir. Zato u fadilet Abu Bakr as-Siddik. Sedeći hadis, jeste hadis ko smislio tako spomjali hadis Abu Hurere kod Buhari svih hadisi, da je poslanik sallallahu alajhi wa baakir video sam sebe kod vrela kako jel povlačim onu košaru za vodu izvlačim jel vodu pa je onda poslije pa sam izvlačio koliko sam izvlačio na broj pa je onda došao evo Bekar i potjegao dva ili tri puta s poteškoćom i sa slabošću pa ćemo Allah oprostiti u njegovu slabost a onda je došao Omer pa je potjegao više puta u veliku posudu toliko da se napoje ljudi i deve a nakon toga više nije govorio ništa Znači, nije spominjeno da ikom vuku tu vodu. Ovdje dokaz je dokaz, evo Bakara u, u stvari naznaka da će evo Bakara i Sredijek nakon poslanika sa osem biti halifa kratki vrijedanski period i da će biti poteškoća dok ne uveže malo konce. I onda će državu prepustiti Omer ibnu koji će naravno državu proširiti na istok i na zapad i, i na sjever. To je dakle koji osmil 9 hadis. Sljedeći hadis jeste, da je poslanik sa osem kazu, hadis poznat. Kogod spusti svoju odjeću ispod članaka, Jel, iz oholosti, Allah ga neće pogledat na sudnjim danu. Pa Ebu Bakr Esedik kaže, Allaho posadići, meni često odjeća spadne ispod članaka. Jel, Ebu Bakr je bilo mršan. Pa mu često spadne njegovi izari ispod članaka. Pa se ja, kad je borim sa njim, vraćam ga. Pa kaže, posadnjih sallam, ti nisi od koji to radi iz oholosti, Ebu Bakr. Ono su ti se neskirali. Ti ne radiš to iz oholosti o Ebu Bakr. Odnosno ovo fadilet ili vrednost Ebu Bakra, Esedika, <coughs> Jedne prilike je poslanik sa svoj U Medini govori o sahabu, govori o sahabu evo, ko daje sadaku, bit će pozvan na sudnjem danu sa tih i ti vrata dobra koje bude radio. Pa onaj koji bude mnogo klanio namaz, biće pozvan sa vrata namaza. Pa onaj koji bude mnogo davo sadaku, bit će pozvan sa vrata sadaki. Onaj koji bude postio, bit pozvan sa vrata posta i tako dalje. Pa evo Bakara se dik pita, Allaho poslanit Da li će biti čovjek koji će biti poznan sa svih tih vrata? Kavim, poslanih sviđa, so da, a ja se nadam da ćeš to biti ti u evo vrata. U stvari, poslanih sviđa, so govorimo o hajru koji mogu da rati, da bišu uđenete. Pogledaj samo ambiciju, obakrera sviđa. Mi bi sad sagledali ove sve, reklju, koja je naj, najjednostavnija? E tu ću, dosta ovo treba. Ne, ne, obakrera sviđa, daj sve da uzmemo Ne da koja je najlakša, ne ne, nego ću sva vrata da me sa svih vrata zovnu. Nasudim dan da uđem u džednetu. E, to je bila ambicija u Bakra i je srednjika. Jelčanstvena je ambicija. Zdravljamo danas umetak u jel, sve nas sve je rešetio, jel da izbacimo, sve isto ne treba. Samo da ostane ona, hajde. E, 11. hadis, hadis ovaj podugački hadis koji smo mi spomljali, i njega je davao Buhariju u Fadiletima i u a to je hadis o smrti postanika srednjika. Hadis o smrti Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje Ubekr ed-Siddik dolazi smiruja ashabe, kaže Omeru da sjedne, da šuti i tako dalje. Zatim im kaže upoznat o svoj govor, el koji obožavao Allah nik zna da Allah živ, ko je obožava Muhameda nik zna da je Muhammed preselio i tako. E to i taj hadis koji govori o vrijednostima, vrijednosti Majbu Bekra es A zatim 12. hadis od Abu Musa el-Asharija, ovo nismo spojevali hadis nisamo, nisamo, nal, da kaže Abu Musa el-Ashari, jednog dana sam se obdesio i odlučio da pratim Poslanika sallallahu alejhi ve da ga pratim i da ga pohizmetim taj dan, da budem sluga, da budem na usluzi. Pa sam ga tražio poslanika, sallallahu alihi wasallam, pa sam ga našao kod bunara Eris. Eris. Vrelo Eris u Medijenu, malo podalje od poslanika, koji je sallallahu alihi wasallam, džamije, poznato do dana današnje. Kod vrela Eris, da je poslanik, sallam, a, a, a, a, a taj posjed imao ogradu, imao ograd i vrat, pa uđeš unutra, unutra i odmaraš. Pa je poslanik, sallallahu tog wasallam, i e, smočio svoje noge unutar grela. Ebu Musa Lešari čuva vrate. Kaj biđo sam čuvar poslaniku sa oselem, taj da. Pa je onda došao Ebu Bakre Siddiq. Pa sam otišao kod poslanika sa oselem i kazao Allaho poslanići, Ebu Bakre Siddiq traži dozvolu da uđe. Pa kaže poslanik sa dozvoli mu, recimo da uđe, daje mu dozvolu i obreduj ga džendetu. Zatim da će ući u Pa Musar našar i dođe i kaže mu Bakrot daj ti dozvolu i rekao ti da ja ću uđeniti. Pa je kaže, je Bakrot došao, sjeo s njegove desne strane isto tako smočio noge. Pa sam onda ja kažao sebi da oće moj brat doć. doći. Zašto? <clears throat> da mu prvo će u dobu postaniku Soselem i on uđe uđeniti. Pa je kaže, doš Omer ibn Hattam. Pa sam isto odišao u postaniku Soselem i kažao Omer ibn Hattam. Pa Recimo, nek uđe i recimo, da će ući u džennet. Pa je Umar ibn Hatab došao, ušao i sijeo se lijeve strane poslanika, i isto tako smočio nogi. Pa je onda, kaže, došao Osman ibn Affan. Ova oh, hadijs kod Buhari. Osman ibn Afan, isto zatraže dozvod. Pa mi je poslanik, kazao, recimo, da može da uđe. I kaže mu da će ući u džennet, ali da će biti poteškoća u njegovom vremenu. Ovako. Pa sam kaže, kaže Osmanu, Pa je ušao, pa nije bilo više mjesta da sjedne i on kod njih. Jel, nije bilo više mjesta. Pa je sjao nasuprot njih, Othman ibn Affan. Nasuprot njih, sjao Othman ibn Affan i tu se, kaže, završila stvar. Više niko nije došao, jel? To su ta tri čovjeka koja poslanik sada sada ovdje spomenuo i kazu im da će ući. Kazu im da će ući. Sljedeći hadis, 13. I još malo i malo smo završiti, samo ima ih 15. Enes ibn Malih kaže da je poslanik sada je jedn Uhudu, a sad njim bio Al-Bakr Sidiq, Umar i Uthman. Jel, da su bila tada, tri čovjeka sa katsanikom, sallallahu v'salem. Pa se Uhud zatresao, šta je poznat hadis. Pa se Uhud zatresao, pa katsanik sallallahu v'salem kazao, smiri se Uhud, zaista je na tebi verovjesnik, Sidiq i dva šehida. Mislići na Umara i na Uthman ibn Uthana. Četrnesti hadis. Ovo ovaj nismo spominjali. A to je hadis Abdullah i Abbas. Hadis, podugačak hadis kod Bukhari o ubijstvu Umara i muhatabu. Hadis o ubijstvu Omera ibn al-Hataba, kada nam kaže, kada je Omer ubijen, odnosno kada je ubodeni, kada je odnešen na svoju prostoriju i kad je mnogo krvario, ljudi su dolazili da se halale sa njim, jel. A ja sam bio tu, stavio pored, kaže Abdullah ibn Abbas. A tada Abdullah ibn Abbas ima nekde oko 25 godina sad. Jer kada je pasirio poslanik imao trine, znači sad je on mladić u nekih 25 godina, pa sam, kaže, osjetio na svojim ramenima da se neko podlakticom nagao na mene. Jel, neko se I gleda sad u omera, taj čovjek, čujem ga, gužva je kod omera, i kaže, Allah ti se smilo o omer. Sad taj čovjek iza, govori, Allah ti se smilo o Uvijek sam se nadao da će te Allah spojit sa tvoja dva druga. Da će te Allah spojit sa tvoja dva druga. Uvijek sam se nadao da će Allah spojit sa tvoja dva druga. Jer mnogo sam puta slušao poslanika sallallahu alihi wasallam kako kaže. Bio sam... Ebu Bekr, Omer i ja. Išao sam Ebu Bekr, Omer i ja. Došli smo Ebu Bekr, Omer i ja. I toliko puta sam to čuo od poslanika, salallahu alayhi wa sallam, da spominjeli Ebu Bekra i da spominje Omera ibn Hataba. Pa kaže Abdullah ibn Abbas da sam se ukrenuo da vidim ko je ovaj čovjek, a to je bio Ali ibn Abi Talib. Znači, Ali ibn Abi Talib sad govori, u stvari kaže, nadam se da ćeš biti ukopan pored Ebu Bekra i Sidika, koji je već ukopan pored poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I još inša posljednji hadis, a to je hadis Urva ibn Zubira, koji nam kaže, spominam smo ovaj hadis isto tako, koji nam kaže, pitao sam, jeli, Abdullah ibn Amr ibn Al Asa, šta je najgore što su mušlici uradili poslaniku sallallahu alaihi wa sallam latan građu. Šta je najgore što su mušlici uradili poslaniku sallallahu alaihi wa sallam Pa mi je jeli, Abdullah ibn Amir ibn Lash kazao, to je bio dan kada je Ukbe ibn Mu'it svoju odjeću jeli, zavrnuo ovako i stavio preko vrata Muhammedu sallallahu alihi wa sallam i potegnuo nazad. Niko od nas ništa nije mogo da uradi. Ovaj hadis ima više rivajeta, jedan od Ali ibn Abi Taliba, prošlih spust mo ga spomnjeli. Ovo je rivajeta od Urva ibn Zubaira. Pa je stavio svoju odjeću tako da je steguo vrat poslaniku, s.a.v. Ukweb nebi mojit je bio jedan od veliko dostanika, velikaša, promjena koreši. Pa niko od nas mu nije mogao prići ni pomoć, a ta djavu bakara se djiku skočio i odgurnuo Ukweb nebi mojita i kazao, e takto luna rađula na nje kule Allah i to je u stvari nastavak na onu predajad prošli put, jer zar da ubijete čovjeka samo zato što govori moj gospodar je Allah. I s ovim se završavaju jeli, hadisi koji je ispomenuo Buhari u svom sahihu o vrijednostima Ebu Bakra Esedika, već od sedjeći put jel, govorimo o početnim danima, odnosno prvoj fazi hilafeta Ebu Bakra Esedika. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.